Sura jin imetereemka Makkah Mwenyezi Mungu mtukufu amemwamrishia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam katika sura hii tukufu awafikishie watu aliofunuliwa yeye kwa wahi, kwamba majini wameisikiliza Qur'an na wameitikia wito wake na kuwapa habari kwa wapombavu wao na wema wao na yaliyokuwa kutokana na kukaa kwao kusikiliza kwa wizi na kufukuzwa kwao hivi sasa na haya za sura hii zinaeleza habari za hao wanaonyatia kwenye njia ya Uislamu na kuupinga na ikasimulia juu ya kuisafishia miskiti kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu tu peke yake na juu ya wito wa mtume kumwelekea Mwenyezi Mungu na majini kumzunguka mtume na ikaeleza kwa kuwekea mipaka lipi aliwezalo mtume lipi ambalo haliwezi na ikahadharisha wenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume tahadhar na jahannam na kubakia humo milele. Na mushoe sura ikafitimisha kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyehusika na kuijua ilmu ya ghaibu mambo yasiyoonekana na humdokezea anayemteua katika viumbe ili awe ni mtume wa kuhifadhi wahi kwa kuulinda mpaka wafikishie watu kwa utimilivu na Mwenyezi Mungu anayajua hayo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema, akika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu Yahdi ila al-mushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi Rabbina ahada Inaongoza kwenye uongoofu kwa hivyo tumeiamini wala hatutamshirikisha yeyote na Mola wetu Mlezi wa anahu jaddu wala na kwa hakika utukufu wa Mola wetu Mlezi umetukuka kabisa ana mke wala mwana Wa kana safihuna na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema uongo uliopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu ظَنَنَّا أَلَّا kuwa watu na majini hawamzui uongo wa Mungu wa annahu kana rijalum na hakika walikuwako wanaume katika watu waliokuwa wakitafuta kujikinga kwa wanaume wa kijini kwa hivyo wakawazidishia madhambi wa na kwa hakika wao walidhani kama mlivyodhani nyinyi ya kuwa Mwenyezi Mungu hatamleta mtume wa anna lamasn as-samaa fa wajadnaaha muliat harasan shadida wa shubban nasi tulizigusa mbingu na tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu na vimondo wa annakunna naq'udu minha maqaa'ida lis na hakika tulikuwa tukikaa humo katika baadhi ya makao ili kusikiliza lakini sasa anayetaka kusikiliza atakuta kimondo kinamvizia wa anna la nadirin asharr urid biman fil ardi am arad bihim rabbuhum hatujui kama wanatakiwa shari wale wanaokaa kwenye ardi au mola wao mlezi anawatakia uongofu wa anna minna salihun wa minna duna na hakika katika sisi Wamu walio wema na wengine wetu ni kinyume na hivyo tumekua njia mbalimbali nasi tulijua kuwa hatutomshinda Mwenyezi Mungu duniani wala hatuwezi kumponyoka kwa kukimbia lamma sami'na al-hudaa amanna bih faman yu'minu bi rabbih fala yakhafu bukhsan nasi tuliposikia uongoofu tuliuamini basi mwenye kumwamini Mola wake mlezi basi haogopi kupunjwa wala kudhulumiwa wa minna almuslimuna wa minnal al qasitun na hakika wamo katika sisi wa islamu na wamo kati yetu wanaacha haki basi walioslimo hao ndiyo walio tafuta uongofu wa ammal qasitun fakanu li jahanna. Na ama wanawacha haki hao watakuwa kuni za jahannam wa lao nalau kama wangelisimama sawa sawa juu ya njia tungelewanyesha maji kwa wingi linaftinahum wa'r-rida dhikri rabbihi yaslukhu ili tuwajaribu kwa hayo na anayepuuza kumkumbuka mula wake mlezi atamsukuma kwenye adhabu ngumu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu basi msi mwabudu yoyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Na hakika mje wa Mwenyezi Mungu aliposimama kumwomba wao walikuwa karibu kumzonga. Inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Sema akikama mimi namuomba mula wangu mlezi wala simshirikishi yeye na yoyote. Qul inni la amliku lakum dharra wa la rashada Sema mimi sina mamlaka ya kukudhuruni wala kukuongozeni. Qul inni la yujiruni min Allahu ahadun wa lan ajida min dunihi multahada Sema Aki hapana pana yote awezaye kunilinda na Mwenyezi Mungu wala sitapata pako kimbilia isipokuwa kwa keye yetu illa balaghun min Allah wa risalatihi wa man ya'sil laha wa rasuluhu fa inna lahu narajan fa inna lahu narajan namkhalidina fiha ila nifikishe ujumbe utokao kwa Mwenyezi Mungu na risala zake na wenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika hao watapata moto wa jahannam wadomu humo milele hatta itha ma yu'aduna fa say'lamuna man adhafa nasira wa aqallu 'adada hata utakapoyaona wanayoahiliwa ndipo utakapojua ni nani mwenye msaidizi dhaifu na mchache wa idadi Kul in adri ma tuadun am yaj'al lahu rabbi Sema, kama yapo qaribu hayo nayoahidiwa aw mawla wangu mlezi atayawekea muda mrefu alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahada Yeye, diye mwenye man ya siri wala wa alhamdihurishiye yote siri yake illa man yartad min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min isipokuwa mtume wake aliyemridhia na yeye huyo humwekea walinzi mbele yake na nyuma yake. Li'lam an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada. Iliye yajua kwamba wao wamefikisha ujumbe wa mula wao, mlezi, na yeye anayajua vyema yote walionayo na amedhibiti idadi ya kila kitu.